Eine Frage der Schuld, zweiter Teil, Abschnitt 1. Zehn Jahre waren vergangen. Anna lebte nach wie vor mit ihrer Familie auf dem Lande. Sie selbst hatte sich sehr verändert. Aus dem schmächtigen jungen Mädchen war eine stattliche, energische Frau von berückender Schönheit geworden. Unermüdlich rege und tätig, umringt von vier prächtigen, gesunden Kindern, schien sie glücklich und mit ihrem Leben vollauf zufrieden. Der Fürst, leicht ergraut, aber noch genauso elegant, schön und gesittet, hatte dem Anschein nach ein unverändert gutes Verhältnis zu seiner Frau. Doch war im seelischen Leben der Ehegatten kaum mehr etwas Gemeinsames geblieben. Und dies hatte Auswirkungen auch auf ihr äußeres Leben. Der Fürst war ein Mann des Erfolgs. Er brauchte vielfältige Gefühlsregungen. Ein stilles Familienleben auf dem Lande langweilte ihn. Und Anna fühlte, dass er nichts dafür konnte. Seine Langeweile indessen ängstigte sie. Sie liebte ihren Mann. Sie war eifersüchtig und befürchtete auch den Rest an Liebe zu verlieren, den er ihr dank ihrer Schönheit, ihrem Frohsinn und ihrer blühenden Gesundheit noch nicht entzogen hatte. Sie fühlte, dass diese Liebe nicht das war, was sie sich gewünscht hatte. Und um die Lehre in ihrem Herzen auszufüllen, widmete sie sich den Kindern mit besonders leidenschaftlicher Fürsorge. Ihr Mann hingegen verhielt sich kühl zu ihnen. Und Anna fiel es schwer, sich an seine Gleichgültigkeit gegenüber dem zu gewöhnen, was den Mittelpunkt ihres äußeren und inneren Lebens darstellte. Alles musste sie alleine durchstehen. Krankheiten, Zweifel an den Stärken und Schwächen der Kinder, Entscheidungen in Bezug auf ärztliche Behandlung und Erziehung Kinderfrauen und Gouvernanten. Sie erteilte den Kindern selbst Unterricht, da sie es für notwendig hielt, sich möglichst viel mit ihnen abzugeben, um sie besser zu verstehen. Entweder schwieg der Fürst zu Annas Reden über die Erfolge, Charaktere und Krankheiten der Kinder, oder er lächelte gezwungen und gab seine gewohnt sanften und höflichen Sätze zur Antwort, zum Beispiel Wie froh er sei, dass ihr Sohn so gut lerne, dass der kleine Juscha bedauerlicherweise von Geburt schwächer sei als die anderen oder dass man ja in ihrem neuen Pelzmännlichen wirklich niedlich aussehe. Sein Leben hatte sich in nichts verändert. Er kümmerte sich weiter um die Gutswirtschaft, ging auf die Jagd und schrieb seine Aufsätze. Doch Anna sah, dass er alles Lust Und antriebslos tat. Er langweilte sich, langweilte sich unerträglich. Das Familienleben war ihm eine Last. In einer solchen Situation und Gefühlslage pflegt man, mit einer notwendig scheinenden Veränderung der Lebensumstände zu reagieren. Der Fürst begann davon zu sprechen, dass er seine über diverse Periodika verstreuten Beiträge gern als Buch herausbringen würde. Für eine Drucklegung sei seine Anwesenheit in der Stadt erforderlich. Deshalb schlage er Anna vor, ein paar Monate in Moskau zu verbringen. Sie stimmte sofort zu, sah sie darin doch die einzige Möglichkeit für ihn, Zerstreuung zu finden. In letzter Zeit bemerkte sie, dass er häufig die Gesellschaft junger Frauen suchte, in der er sichtlich auflebte. Er legte neuerdings besondere Sorgfalt auf sein Äußeres und zeigte sich beunruhigt, weil sein ehdem prächtiges Lockenhaar zunehmend ergraute und sich lichtete. Sie bekam Angst, dass in ihrem äußerlich wohlgeordneten Heim etwas durcheinander geraten könnte. Und so beschloss sie, energisch für seine Bewahrung zu kämpfen, damit der familiäre Zusammenhalt vor allem der Kinder wegen keinen Schaden nahm. Die Abfahrt nach Moskau wurde für Ende Oktober angesetzt. Der Fürst sagte, er wolle vorher noch in einem abgelegenen Revier auf die Jagd gehen und sich dann an sein Buch machen. Am 1. September versammelte sich auf dem Hof des Fürstlichen Hauses eine kleine, aber illustre Jagdgesellschaft. Es ging über die Felder zu einem entlegenen Gut von Bekannten und Anna wusste, dass unter den Jägern eine abseits lebende Nachbarin sein würde, eine Dame, die mit dem Fürsten heftig kokettierte. Über diese Dame gab es viel Gerede. Auch hieß es, er sei vor seiner Heirat in sie verliebt gewesen. Das alles beunruhigte Anna sehr. Sie hätte ihren Mann gern begleitet, stillte aber noch den kleinen Juscha. Das wahre, ernste Leben verlangte sein Recht. Und Anna verscheuchte die quälenden Gedanken, um sich auf die von Sorgen, Rastlosigkeit und Liebe erfüllte Kinderwelt zu konzentrieren. Sobald sie ihren Mann verabschiedet hatte, rief sie die Kinder zum Unterricht. Der dauerte eine Stunde, und noch bevor Anna das Korrigieren der Hefte beendet hatte, kam die Gehilfin der Kinderfrau angelaufen und holte sie zum Stillen des Kleinen ins Kinderzimmer. Der Weg dorthin führte Anna an dem großen Spiegel im Salon vorbei, und sie warf einen Blick hinein. Oh Gott, wie sehe ich aus?« Diese weite alte Bluse, das Haar zerzaust. Ich muss an meine Kleidung denken. Gestern hat mein Mann so abfällig davon gesprochen, dass ich mein Äußeres völlig vernachlässige und sehr heruntergekommen sei. Aber wozu soll ich mich hier herausputzen? Das ist lästig, und die Zeit habe ich auch nicht dafür. Doch offenbar ist es nötig, überlegte sie seufzend. Aus dem Kinderzimmer drang bereits das ungeduldige Geschrei des Säuglings. Anna legte einen Schritt zu und kämpfte und knöpfte noch im Gehen ihre Bluse auf. »Aber, aber, mein Würmchen, wer wird denn so schreien? Ich bin ja schon da«, sagte sie, als die Kinderfrau ihr Juschka übergab. Er verstummte und bald ließen sich ungeduldige Saug- und hastige Schlucklaute vernehmen. Anna ließ ihren Blick durch das Kinderzimmer schweifen, diesen vertrauten, ruhigen Zufluchtsort, wo alle ihre Kinder aufgewachsen waren, wo sie so viel Freude und Sorge erlebt hatte. Sie erinnerte sich auch der Nächte, in denen sie nach stundenlangem Auf- und Abgehen, um das kranke Kind zu beruhigen, zerschlagen ins Schlafzimmer gekommen war, wo ihr Mann sie, ohne ihre Müdigkeit und Quimmernis zu bemerken, in seine Arme geschlossen und leidenschaftlich, ja mit animalischer Begierde, die Erwiderung seiner Gefühle verlangt hatte, und wie sie, körperlich und moralisch erschöpft, sich lautlos weinend seinem Willen unterwarf, aus Furcht, die Liebe des Mannes zu verlieren, dem sie ihr Leben anvertraut hatte. Sollte denn nur darin unsere weibliche Berufung bestehen, dachte Anna, vom körperlichen Dienst für den Säugling zum körperlichen Dienst für den Mann überzugehen? Und das abwechselnd, immerfort? Wo bleibt denn mein Leben? Wo bleibe ich? Ich, die einmal nach Höherem gestrebt hat, dem Dienst an Gott und den Idealen. Müde und zerquält verlösche ich. Ein eigenes Leben gibt es für mich nicht, weder ein irdisches noch ein geistiges. Dabei hat mir Gott doch alles gegeben, Gesundheit und Kraft und Fähigkeiten und sogar Glück. Weshalb nur bin ich so unglücklich? Anna hob das zur Faust geballte Händchen des schlafenden Kleinen hoch und küsste es. Dann schmiegte sie ihre heißen Lippen an seine kleine Wange und flüsterte leidenschaftlich, ohne sich ihrer Gedanken bewusst zu sein, »Verzeih mir, verzeih, mein Würmchen, verzeih!« Als Anna, zwei Tage nach der Abreise des Fürsten, mit den Kindern spazieren ging, bemerkte sie auf der in die Stadt führenden Straße eine auf sie zukommende Kutsche. »Wer mag das wohl sein?«, überlegte sie. Beim Herannahen des Gefährts gerieten die Kinder in Aufregung, begannen zu schreien und hatten ihre Freude an dem Schellengeläut. Anna nahm drinnen das unbekannte Gesicht eines Mannes wahr, der sich bei ihrem Anblick ehrerbietig, aber steif verneigte. Ich habe keine Ahnung, wer das sein könnte, sagte sie. Die Kutsche ließ die Anhöhe hinter sich, und fuhr in beschleunigtem Tempo die breite Allee hinauf zum Haus. Der Ankömmling stieg aus und erkundigte sich bei dem auf ihn zutretenden Diener, ob der Fürst zu Hause sei. Irritiert, dass dieser erst morgen zurückerwartet werde, blieb er nachdenklich im Vorraum stehen. Unterdessen war die ganze fröhliche Familie nach ihrem Spaziergang wieder am Haus angelangt. Anna beeilte sich, als erste hineinzugehen und fragte den Unbekannten, mit wem sie die Ehre habe. Der verwirrte Besucher brauchte ein paar Sekunden, bevor er mit einem leichten Akzent sagte, »Es ist mir sehr peinlich, Fürstin, so unerwartet in ihr Haus eingefallen zu sein«, »Aber ich bin ein alter Freund ihres Mannes. Mein Name ist Dmitri Bechmetew. Zwölf Jahre lang habe ich meinen besten Freund nicht gesehen und bedauere sehr, ihn nicht anzutreffen.« »Wie? Sie sind Dmitri Alexejewitsch Bechmetev? Oh, ich habe so viel von Ihnen gehört. Es ist, als wären wir seit langem miteinander bekannt. Treten Sie ein. Bitte, treten Sie ein. Morgen kommt mein Mann zurück.« »Heute dürfen Sie sich mit uns langweilen.« »Ich werde mich glücklich preisen, Fürstin, wenn ich Sie nicht langweile,« sagte Bechmetev mit einer unnatürlichen Stimme, die ihr gar nicht gefiel. »Wie er sich spreizt,« dachte sie. Aus dem, was Bechmetev ihr erzählte, erfuhr Anna, dass er aufgrund seiner schwachen Gesundheit kurz nach der Hochzeit zu einem Auslandsaufenthalt gezwungen gewesen war, in einem wärmeren Klima. Dass er mit seiner Frau in Alsier gelebt, diese sich aber dort gelangweilt hatte, weshalb sie nach Paris davongefahren war. Kinder hatten sie keine. Von der Sehnsucht nach Russland ergriffen, hatte er beschlossen, für unbestimmte Zeit in die Heimat zurückzukehren. Er hatte sich im Dorf einquartiert bei seiner Schwester Varvara Alexejewna, die er nach über zehn Jahren wiedersah. Aus Bechmetevs Andeutungen wurde Anna klar, dass er sich mit seiner Frau überworfen hatte. Sie vermied es, ihm weitere Fragen zu stellen, behielt ihn jedoch zum Essen da und bat ihn danach ins Wohnzimmer, wobei sie an ihrer Gewohnheit festhielt, die Kinder um sich zu versammeln und sich mit ihnen zu beschäftigen, bis sie schlafen gingen. Verschiedene Alben, Bilderbücher, Spiele und Arbeiten wurden herbeigeholt. Jeder nahm sich das Seine vor. Manja strickte fleißig an einem Schal für den alten Gärtner, Ihre kleinere Schwester spielte mit Würfeln und suchte nach Buchstaben, die sie kannte. Pavlik malte. Bechmetev zog ihn zu sich herüber und setzte ihn neben sich. Während er ihm von Algerien erzählte, zeichnete er braunhäutige Menschen mit großen Turbanen. Pavlik nahm begeistert seinen Block und zeigte die Bilder Anna. Guck mal, Mama, wie Dmitri Alexejewitsch malen kann. Sie sind also Maler, fragte Anna, die die Handschrift des erfahrenen Meisters erkannte. Ja, Fürstin, sofern man einen Menschen so nennen kann, der sein ganzes Leben auf die Malerei verwandt und kein einziges anständiges Bild zustande gebracht hat. Das ist einmal auch mein Traum gewesen, Malerin zu werden. Aber... »Sie sehen ja, worauf ich jetzt meine Zeit und meine Kräfte verwende.« Sie wies auf die um den Tisch sitzenden Kinder. »Mama kann auch malen«, rief Manja und zerrte Dmitri Alexejewitsch am Ärmel, um ihm eine an der Wand hängende Landschaft zu zeigen. Bechmetew lobte das Bild in wohlgesetzten Worten. »Jetzt spreizt er sich wieder«, dachte Anna. Als die Kinder schon im Bett und alle auseinandergegangen waren, machte Bechmetev Anstalten loszufahren. Doch Anna forderte ihn auf, bis zum nächsten Tag zu bleiben, da der Fürst gegen zwölf Uhr zu Hause sein wollte. Am Morgen verließ Bechmetev lange nicht das Nebengebäude, in dem er übernachtet hatte, und Anna hatte Verständnis für sein Feingefühl. Der Fürst traf jedoch nicht ein, wie versprochen. Als die Dämmerung anbrach, begann sich Anna große Sorgen zu machen und beschloss, ihm entgegenzureiten. Sie bot Bechmetev an, sie zu begleiten. Prächtige englische Pferde wurden vorgeführt. Anna und Bechmetev schwangen sich in den Sattel und ritten schweigend die Allee entlang zum Hauptweg. Das Gespräch, das sie beide zu führen versuchten, wollte gar nicht in Gang kommen. Anna war ihres Mannes wegen zu beunruhigt, was Bechmetev nicht entging. Es war inzwischen völlig dunkel geworden. Anna war schon drauf und dran umzukehren, da sie befürchtete, der Kleine würde in ihrer Abwesenheit unaufhörlich plärren, als plötzlich das Stampfen zahlreicher Pferde Stimmen und Lachen vernehmbar wurden. Anna und Bechmetev hielten sich dicht an dem Waldrand, während die große Gesellschaft an der Spitze der Fürst und die schöne Dame mitten auf dem Hauptweg dahinritt. Anna konnte deutlich das Lachen der Dame hören und dann die Worte »Non, jamais, à was würde ihre tugendhafte Frau dazu sagen« Anna rief den Fürsten laut an. Nie hätte er damit gerechnet, seiner Frau zu begegnen. »Ich war so in Sorge um dich, mein Freund. Du hattest versprochen, am Vormittag zurück zu sein,« sagte Anna. »Wer ist denn das?«, wollte der Fürst wissen, wobei er dem Begleiter seiner Frau ins Gesicht starrte. »Das ist ein alter Freund, Mitri Alexejewitsch. Er ist gestern eingetroffen.« »Dmitri, wo kommst du her? Das ist ja eine Überraschung. Wie unverhofft das alles. Ach, ich bin so froh, dich zu sehen. Aber Moment, ich muss mich bei der Gesellschaft entschuldigen.« Der Fürst wendete jäh sein Pferd, um zu den Jägern zurückzukehren, sagte allen ein paar freundliche Worte, warf der Dame scherzhaft eine elegante Liebenswürdigkeit zu und preschte, nachdem er sich verabschiedet hatte, seiner Frau und dem Freund hinterher. Als er seine Frau eingeholt hatte, ritt er mit ihr ein paar Schritte voraus und flüsterte ihr zornig zu, ich freue mich sehr, Dmitri zu sehen, aber es ist höchst unschicklich, dass du nachts en tête Tät mit einem Mann durch die Gegend reitest, den du zum ersten Mal siehst. Ist es vielleicht schicklich, ohne Zustimmung seiner Frau, Damen das Übernachten anzubieten, denen man nur den Zutritt zu seinem Haus verwehren kann? Anna biss sich auf die Lippen und verstummte. Tränen traten ihr in die Augen. Sie hatte den ganzen Tag so geduldig auf ihren Mann gewartet, sich solche Sorgen um ihn gemacht und dann dieses Wiedersehen. Ungeachtet der Finsternis und der feuchten Witterung peitschte sie das Pferd und sprengte ihren Mann davon. Der Fürst ritt mit Bechmetev hinterher und versuchte sie mit lauten Rufen zurückzuhalten. Anna, langsamer, das Pferd stürzt noch, so was Verrücktes, schrie er schließlich verzweifelt. Doch Anna hörte nichts und niemanden mehr. Zu Hause angekommen, ging sie ins Kinderzimmer und ließ sich den ganzen Abend nicht mehr blicken. Den folgenden Tag verbrachte der Fürst zu Hause mit dem Freund. Er zeigte ihm sein Gut und gedachte der alten Zeiten, jener Jahre der Jugend, in denen sie sich angefreundet und ein gemeinsames Leben gelebt hatten. Gegen Abend fuhr Bechmetev ab und der Fürst verabschiedete sich kühl von seiner Frau, um zu der Jagdgesellschaft zurückzukehren.